Глава третя. Якщо вас це часом зацікавило, скажу відверто. Все з перебитими ногами мені не було шкода, ні на грам. Я боявся його. Він уже гнався за мною разів зотрий. Двічі наздоганяв і держ штани. А якось дук цапнув мене за стегно, наклали п'ять швів. Довелося пройти курс уколів проти сказу. Мама приїжджала сваритися з фетьковим старим. За що я дістав наднормово Пригадується, тоді я втікав від дюка до річки, але причепився на березі за корч і на кілька секунд розпластався на річковому камінні, німо волаючи від болю. Пес за той час ухопив мене за ногу. На моє щастя, у вечірній темряві я побачив хіпі, що виходив із-під мосту в брід по річці, із закоченими штанами, в'єтнамками в руках та цигаркою між зубами. Він швидко кинув капці на берег і вихопив із води перший ліпший камінь, в одну мить Мокра мулиста каменюка опустилася на дурнуватий череп сабацюри, і той з гарчанням відскочив. Ми ж бурляли у відкриту пащеку каміння, патики, намул, тримаючи його на відстані. Несподівано почувся свист і «Дюк, кам'я!» Я звів очі і побачив. Стояв увесь час на мості і стежив за нами. Дюк, роздратований камінням, здивовано потупцював до господаря. Улітку фетіщу щовечора випускав Дюка побігати. Тому ввечері налякані діти бігли додому, тримаючись поблизу дерев, на які можна було б вилізти і перечекати атаку звіра. Дзвінка теж була заатакована дюком, але він всього лиш подер на задниці штани. Один хлопчина, трохи старший за мене, побачив, як за нею женеться той диявол і добряче пригрів його по спині ломакою. Дзвінка встигла забігти до мене на подвір'я. Хлопця того звали Ігор Чорний, але я з ним практично незнайомий. Інколи я бачив його в компанії Товстона з Буська Бузька. Деколи разом із молодшою сестрою, але куди частіше самого. Як на мене, він єдиний у мідних буках міг без остраху розмовляти з Федією на рівних. Міг послати, самі знаєте куди, будь-кого з пацінів, у будь-який момент. Міг копати дюка в дупу, харкати Федію в обличчя, їсти його семечки, пити його пиво, ображати його маму ставити під ніжки його дідові, топтати бабині трускавки і вправлятися у жбурлянні камінців на його братові. Міг. Федя знав це, бо це відчувалося в чорному. Сила і хоробрість. І навіть не тому, що він на рік старший. Ні, це було в шкірі, в очах. Ігор ніколи не виявляв агресії. Пацани його просто оминали, як скажену собаку, що може їх хапнути. Ігор чорний стояв осторонь усіх. Чому дюк кусав? Інколи ми чули, як Федя казав, чужой дюк, бери! Що стосується решти випадків, я думаю, дюк виріс таким ненормальним під впливом ненормального господаря. З ним, до речі, ніколи не проходив трюк стояти й не рухатися. Собака кидався у будь-якому випадку. Дюк уже давно заслужив на свій кусень хліба струткою на щурі. Кінець третьої глави. I'm